Я так люблю, ми любим так, Маріє, що нас любов любов'ю воскресить, нас сам Господь на цій землі посіяв серед цієї Божої краси. Подорож духотірця у душу чи на Тойс моїх усих. Згадали, спом'янули, І як не як а легше, не кажи. Твої ж, Марійко, в безвісті поснули, Це ж ти одна їх носиш у душі, Хоч би коли зірвалась ніколи. Хіба здригне у пісні голосок, Я бачив, ти горнулась до тополя, Ані сльози, світ болем пересох. Це що ж ти маєш, дівчинко, у грудях, Чи нам дано збагнути хоч з пісень? Їй дав Господь, спокійно скажуть люди, А хто, крім тебе, душі їм спасе? Так хочу я на хутір твій погляну, На все, на все, що вище от спокус, На явір той край двору, що спиляли, На ті вишні за кутиками уст, на ті стежки, як стежечки платівки, Де ти босоніж бігла серед дня, На тих купав, на верби, і не тільки, Що з-під твоєї усмішки бринять, Збирайся, серце, завтра і поїдем. Усіх-усіх у Бога спом'янем, Така весна, що дітися вже ніде, Буди раненько, ластенько, мене. Він прокинувся, Важко той стан передать. Мов зібрався у досвіта сіять. Окропила неначе священна вода. То на нього дивилась Марія. Вже убралась, Світла немов зобразив. Богомазей художники потім той малюючи погляд багато разів будуть тихо молитися, поті. І летіли ті очі. За світ України, і душа перед ними губилась, Мов, сама Божа мати крізь очі її Милосердно і ласкаво дивилась. Богдан попоравсь, коників запряг, І вилетіла птицею з двору легка тачанка, В білих росах шлях під місяцем сріблився по підгору гору. Я в кого не питав, ніхто не чув, ваш хутірець і справді Божа воля було їх, мов грибів після дощу, і як знайшов їх серед степу голод. Наш хутір був у вишніх і житах, не бачила я писаною назву лягти не встигнеш, вже було й світа, а сни усі збувалися одразу. Так звали хутір мама і дідусь, коли в світлиці ввечері молились, відлякували назвою біду. Ще пам'ятаю Явір і могилу. Найдальше поле Явір проводжав, Де б не зайшов, а з ним немов долу. Могила сива, нам була межа, ти далі скіф не дозволяв нікому. З дітей лише вредник скіфа не боявся. Втікав аж на заріччя до бабусі, Все хизувався, якав я та я. Та якось він пішов і не вернувся. У кого явір зникнув із очей, Ті справді довго не жили на світі. Сльоза там Божа, з глинища тече, Там десять хат, як десять заповітів. Десь так на півдорозі до зорі, За хмарою, за серцем недалечко, Наш хутірець, як досі не згорів, За пісні незаспіваним словечком. Не наче, що водило їх весь день. Проїздили байраками й балками, Вчувалося, півні співали десь, Вижалося, на той світ заблукали. І коли уже посходили зірки, І геть уже утратили надію, Враз коні обернулись в ящірки, І дорога обірвалась чародійно. Внизу світилось глище живе, Господній дух, Лишився там задама, Із лицями людським, з лицями людськими з грайки вер купалися в сльозі творця. Прадавній, зліталися звірята й пташки, нежданих форм раптово набирали, немов у світ з під Божої руки, сльозою вмита глина поривалась. Цвіріньтула синичка і туди, те сяєво, те варево, живлюще пірнула і воскресла із води. Богдана ж очі зо страху заплющив, Вернулася, як серце золота, стріпнулась на долоні у Марії, А вітер лози коси заплітав. Коріння верб клубилися, як змії, І дибилось волосся, як трава. І жах, і радість змішували фарби, І гет летіла вражена брова, І не верталась до своєї пари. Світ на очах творився і розпадався, Мінявсь серцями, голосом, прозрінням. Глянь, плаче, як півщастя, півбіда. Дивись, Марія, що є сотворіння.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 Ефірі програма «Літературна студія».